Eta avériac sur le kinberneta gain jia je nos agriculteur chinikataq presidente et choal Naitzeko da presidente Berria, atzo zuten departamentuko biltzar nagusia, hor autatua izan da, Jean-Marc Kutur Juzon biernexaren segida hartzen du beresideak zoindiren errenen daugu. Urtean amar bat haur minbizia duten akartatuak dira baijonako ospitalean hein berxuan egoiten dako porua, atzo zen hauren minbiziaren kontrako nazioarteko eguna. Pilotan berezkoen binakako xapelketa eskurska xiko da igandean itzen, bi mutxotan aleiatuko dira bakotxean bost pare, finala apilaren ogoita laueko da. Eta sokatiran, osteunean hasiko da klub eta nazioarteko munduko goma gaineko xapelketa, herbeeretan, eskualdun frangok parte hartuko dute, horien artean, espeletako niapurrak eta bayonako taldeak. Eta aroa hotz dela goizuntan, Katyalin. Eta bai bat bi gradoko temperaturak zeropetik uh, ere joan zauku goizuntan. Termometroa diakin temperaturak gurenak sei sortzi gradoren inguruan izanen dira, baina horukorki aroa edera, eh, guzkean nagusi izanen dugu ala ere lano batzuekin alazerdioten aro ikerreak. Iban Pebet, duzuna itzeko laboraria izanenda emendi goiti GIA, Jeun Agriculteur, Laborari Gazteen Sindikateko Presidenta Departamentoaren bazuen basuen aspaldi etzela eskualdun bat izan sindikatorren buru, Jean-Marc Kutur Juzon, bihernexazen horai arte eta unentxegida hartzen du. Pantsikarambid. Departamentuko Jeun Agrikulteur Sindikataren Gidaritza hartu beraz Iban Pebet duzu naiztahak, hastelen hontan, donapaleuko erre karli egin biltzarnagu nagusiakari. Eta lantaldearen dinamika azpimaratu nahiz handa uku lehen lehenik, Iban Pebet. Nik antzinen da Taldia eta sustut garai honetan, baraki denak, soin ekesian ginen denak. Hordian, taldeak du, enegustuko erantzun edegena emaiten al. Berdugu lanian gohorkia aizan, gule laborantxa edecho hortaren salbatzeko eta azkartzeko. Laborari gazten instalazioa eta beste ideia batzuen ekartzea lehentasunetan dituztela gehitu dela gehiatu dauku. Uh, laborantxa mundia, bombe, uh, zahartzen aida eta behar da gazte, eta gu, gu lau inalak edo bosti inalak nienetugu sustut gazten emplantatzeko uh, uh, gure etxaldetan maite dugu gure, uh, gure lana, bizitzen algila gure lanetaz eta hori behar dugu denerrean eta fierki egan behar. Guk gazte bezala bat dugu beheste ikus molde bat eta hori ut ekarri la uh, labolantza munduan Gazten ikusmena, bai. Administraziokon tseilua behitzeaz gain, ez da baida bat antolatu dute laborantzan ongi izaiteari buruz. Gaurko egunean, laborariek bizituten krisia egoerarekin, gako batzu eman nahi izan dizkiete laborari gazter maite duten ofizioan, irauna dezaten. Artzen zilaik lanian egunero uh, urtero, uh, ez, ez da posibile, guai behar da zumataldiz pausatu eta erakutsuko dugu pausatzia ez dela ainkario. Eta geho ikusten duzu ere, egun bat edo biegun hartzen dituzulaik pausuan, bon asterengo izan, baduzula animareko energia lanian lotzeko. Eta mentuaz pentsatzen duzu zure biegunak argun galdia inditu zula to, ez dut horien, ez dut horien, baina geho ikusten duzu hastean behin, fitea txemanadiela egun horiek gogoa barin bada. Joen Agrikultuar Sindikatak iru eunkide ditu departamentoan, Euskal Herrian gero eta gehiago laborari gazte unkitzen dituzte la diratsi dauku iban Pebet, bet presidente berriak Bayonako plantuneko hogoita seigarren zenbakiko okupatzaileen eta habitatzud Atlantike etxe jabearen arteko ez tabadaren bururatzeaz hori gira azkenean pakt egiturak bat egin baitzuen bimila amalaueko martxuan familia bati aterbetzeko parada eskainiz. Biurte joan dira gerostik, etxea hustu eta behar zen familia bati utzi utziziotenetik. Habitatzud Atlantik entzataldiz afera ez da hono ahont 2008-an okupatzeileak kanporatzeko xautu zituen abokatgaztuak beraiek pagatzea nahi du justizia usierak beren bi joan dira, muble eta diru baitze isun ageriekin. Karin kurtiaden bankoko kondua ere blokatu diote, hoztik 1.600 euro bere hartzeko, Etxe bizitza soziala zarduratzen den etxe jabe baten partetik ere manekin zahau, atxaldagahia gehi egizkoa eta afera untan lortu adostearen kontrakua iduritzen zaiela salatu dute eta zigor ekonomikoa geldidadin galdegiten dute. Baionako kontseiluan hidiko aitzin konduak boskatuko dituzte gaur, herriko kontseilua atxaldeko bostak eta erditan bilduko da. Departamenduak desagertzerat doatzin gara ian, hele pedo, PCIaren sortzea anakronikoa dela adierazidu, de bula franz alderdiak ageri baten bidez. Bizi ere muetan oinagitu elkargo horrekatuagoen aldekoa litaike eta tarnose eta inguruko egiak ere, bayonako hiri elkargoan sartzearen alde litaike hainbat uzapezek proposatu B plana egokiagoa zaie dubula fraz alderdikoer, baan erdibideko Pol metropolitanoak ere dudak sortzen dizkie. Hauhen, minbiziaren nazioarteko egunazen atzo eta kari haortarat, Bayonako ospitalerat joan gira. Hauhen, minbizia sendatzeko, zerbitzu nagusia bordelen balimada, Bayonako ospitalean ere hartatze lanak egiten dituzte, maialen peduan erizaina. Bordalera igurriak dira handelako zentru uh, referentea haiek uh, protokoloak egiten dituzte eta haiek ematen dute lehen uh, tratamendua eta gero igurtzen dituzte bai honara segitzeko uh, tratamendua eta uh, aurrak zaintzeko. Guti gora bera, amak auk berri baditugu uh, urtero. Beabe eta euskal egi uh, barnek aldean. Horduan elduak bezala, uh, ukaik telandute leucemia edo tumore bat. Uh, geienetan leucemiak dira, bai amaketik zazpi leucemiak izanen dira. Ta beste guziak tumoreak. Bayonako ospitalean urte-zurte haugen minbizi kopurua hein behzuan egoiten da. Frantzia mailana urtero mila zazpion kasu behi agertzen dira, haietarik zazpion bat hama bost eta emezorzi urte arteko gaztetan. Marisol Turren, gai sozialen franziako ministroak aktivitate prima ezahidu abian urtea zapenuntan, baijonako familien laguntza kutsak lehen zenbakiak argitaratu ditu, 6.000 berre hon presuna baino uh, gehiagoer eman zaie prima hori eunta jiru eta nogoi euro ingurukoak, emazteak dirageienek laguntza eskuratu dutenak, uh, bat azbeste hoita ja emezorzi urte ingurukoak, prima eskuratzeko baldintzak betetzen dituzten presunek eta oraindik egin ez dutenek martseundar arte badute kafeko internet gunean galdea egiteko. Pilotan berezkoen binakako xapelketa eskuhuska hasiko da heldu den igandean. Ekipan haiko horrekatuak dira, bi mulchotan, a ah, mulchuan joberenak. Besteak beste hor hariko dira peio lagalda peio gishandutekin. Agusti Hualtari eta Bixintxo Bilbao, Filip Biel eta Batitza Dukazu, Lohan Lamberg eta Paskal Eskura eta Mati Ospital eta Simon Lamberg. Xapelketa huntan bi jokolari berri aurten. Peio Gishandut Hariko Baitalen, aldikotz Peio Lakhaldekin, Buruz Burukako Txapelketa irabasi ondoan, Peio Lakhaldik aldegin diogu zerdion gazte batekin ahtzeaz. Gaztea, gaztea, nire adine klopztot, biak, biak, biak, biak ber adina dugu, baina nara bere nlako lehen Txapelketa da goi mailan, Hal enentxatukogira txapelketa hona egitea eta biak elgarrekin nahiko itxura ona ema eta eta denen dako. nahiko txapelketa ed deja izango da uste taldeak ongi dea, badira bi talde azkar harttagi Bilba eta eta biharnikazu behin beste taldeak ere nahiko dute itxura onna eman nek, denek nahiko dute irabazi eta partida guztiak parekatuak izango dira, Txapelketa deja uste uti indutela federakuntzak eta denen pasagaren dako. Bai, ni, uh, bai, bai, ontsasen hitzen naiz uh, buruzbukako txapelketa hori irabazita uh, beti konfiantsa ibiltzen da. Naiko da itxura bera eman eta, eta albezain uh, ongi dukatu irabazteko. Binakako xapelketako finala apilaren hogoita lauean baionako modernean, lehen partidak beraz armendaitzen igandean lauontan intsauzpea mule elgar eta benez, eta ondotik lagal eta gishan dut lamber eta eskuraren kontra. Eta donian egaraziko garatenian atzo, monzondarz eta ziren nagusitu hospital eta laskan hori, berroita amar eta berrogoita zazpi. Sokatiran orai espeletako napujak taldeak ezin izan du jazko titulua errepikatu, Euskadiko goma gaineko xapelketan, bosteuntairuetan ogoi kilotan, laportarek laugarren baizik ez dute bururatu eta badinok du irabazi. Atik ez dute sobera hortan pentsatzeko denborarik ukanen, ostegunian berean munduko xapelketan parte hartuko behitute, Dominike jandonea espeletajak, zer ambiziorekin abian den heber de eta datate egiten dauku. Misico intenziosa chartia finale editan sailada bi eta badide mais talde eta bi misico bakarik uh, finale editan charternia organik zertemalimasila ere finale editan gero dena pasatzen alda guk badu talde bini coste uh, bostun eta 60 kg Gazte talde bat, talde on bat, eta gero uh, 6 eunetan, eta 6 eunetan berroietan ikuste uh, utziko dugu. Baina ez dira eskualdun bakarrak izanen, laporditik baionak ere parte hartuko du, Gipuzkoatik Ibarra, Arabatik Gasteiz, Nafarroatik Lesaka eta Berriozak, eta Bizkaitik Arrigojiaga, Arrigo Muru eta Laukiz, eta Abadinho, kaskenunek ere xantzak izan ditzazkela dio Dominik Errandoneak. Abadinho idualdiz izan dire eh, chapeldun, chapeldun ah. eta idualdiz ere eh, finarean, Eta galdu finalian mainan edera eh, da ianik. Eta aldi bat egindugu eh, eh, final erdia, abadinon kontra galdu, eta gu ez zatemaitza iziarre hona zen. Hea ba eskualdunek zerruz, ekarriko duten herbe eretako bolendam herritik. Hala gure berriak hauek ziren eta segituko dugu orai nazioartekoekin berriz ere basakeria egun bat izan dela atzo sirian. Iparaldean, eh, bereziki Alepo eta Idlibeko eskualdeetan berrogoita hil hilkondatzen dira eskola eta ospitalen kontrako misile jautiketetan, horien artean MSF-ek kudeaturiko hospitale bat eta UNICEF-ek beste lau egitura. Eruxia eta Turkiaren arteko agemanak ere txarrenian dira. Bieguna, Ankarak, Siriako kurduak bohan bardatzen dituela, Eruxiaaren ustez, Turkia bakearentzat mehatsu bat da eta beste alderat Turkiak egusia tale terrorista bat bezala jokatzen ari dela e, salatzen du momentu bereana ekurduek lukjaldek irabazten segitzen dute Alepo eskualdean. Bosnia- Erzegobinak ofizialki galdegin du Europak batasunean sartzea hogeita zortzek hau batez erabaki beharko dute sartzen den la ez, buruzagi bosina jake handnduala ere. Oino hainitz gauza dutela egiteko sinesgargik izaiteko, batasunak galdegin die mekanismoak sorttzea komunitatena artean diren gatazken gainditzeko eta eoz zain egitak ukaun beharko lukela goikikahargu dun izaiteko possibilitatea hortako konstitutsia beharko dutea datu. Eta Korsikan, kortin gatazka jendarme eta gazten artean. Bagda iraganda batazka, Korsikako hiriburu historikoan. Bosteun bat presuna bilduak ziren jendarmeriaren aitzinean. Bastiako susten gatzailean salatzeko, eta xalatzeko. Ikasle e, sindikatuak eta independentistak ziren deialdiaren egileetan. Jens Bastiak partidaren ondutik, poliziarekin batazkak izan zituzten jahaitza ale, jahaitzaileak. Batetik irainak xalatuak dira. Eriñak prefetaren hilketa aipatua izan da. Eta kortsikaren kontrako arrasismoa beste aldetik. Bere alako pasatu dira atzo zazpi atxilotuak. gazte batek begia galdu du batzuen ustez gomazko pilotarengatik beste ustez bera erori baita.